Basi na uliza, je, mungu aluasukumia mbali watu wake. Hasha, kukua mimi nami ni muizrael mmoja wa wazawa Ibrahim, mtu wakabila ya Benjamin. Mungu hakua sukumia mbali watu wake yaliwajua tokea awali, au hamjui yale yalioneno na mandiko ujui Elia. Jinsi alivuashtaki wa Israel mbele za mungu, ボアナ、アメワワ、マナビウワコ、ウアメゼボモア、マザバウザコ、ナミニメサリアペケヤング、ナウワナニタフュタロウヤング、ラキニイレ、ジャワビアムン i ヤ i ンビアイエ、ニメジサゼア、ウワト、エルフサバ、ワソピゲゴティン、ベレアバリ、バシニビビヘビ、ウアカティホワササ、ヤコマバキ、ウアルチャグリオコネマ、ラキニキワニコネマ、ハイウ e コマテン e テナ、 au hapo neema isingikuwa neema imekuwa jibasi. Kitu kile ambacho Israel alikuwa kikitafuta hakukipata, lakini wale waleo chaguliwa walikipata, na wengine walituwa uzito kama ilivwandi kwa mungu aliwaparo ya usingizi, macho hata wasione na masikio hata wasisikie. Hata siku hii ya leo, na Dawdi ya sema, meza yao na iwe tanzi na mtego. Na kito chakwakuza na malipo kuao, macho yao yatuiwe giza iliwasione, ukawaina miche mgonjwa wosikuzote. Basi na seema je, wamilikuwa hatua wanguki kabisa, haja, lakini kuakosala wakovu umwafikiria mataifa iliwa we nyewe watuiwe wevo. Basi kiwa kosa lao limekua utajiri wa ulimwengu na upungufu wao umekua utajiri wa mataifa Yee si zaidi sana utimilifu wao Lakini nasema na nini mrio watu wa mataifa basi kwa kadri nilivumtume wa watu wa mataifa Na itukuza hudume lio yangu Nipate kuatia wivu walio dam moja na mimi na kwa okoa bathi yao Maana ikiwa kutupua kwao kumileto patanisho kwa ulimwengu Je, kukubaliwa kwao kutakuwa nini kama siuai bada ya kufa Tena malimbuko ya kiwa matakatifu Kazalika na dongelote na shinali kiwa takatifu Matawinayo Kazalika Lakini wapo matawimengine mekatua na wewe mzaituni mwitu ulipanikizu wakati yao Ukawa mshirika wa shinala mzaituni na unono wake Usijisifu juu ya matawiale au ikiwa wajisifu Si wewe ulichukua nishina, bali nishina alichukua lo wewe. Basi utasema matawi yale yalio katwa kusudi ili nipandikizo mimi, vema, yalikatwa kwa kutukuwamini kwao na wewe wasimama kwa imani yako usijivune, bali uogope, kwa maana ikiwa mungu hakuiachia matawi ya asili wala hata kuachia wewe. Tazama, basi wema na ukari wa mungu kwa wale waliwanguka. Tazama, basi wema na ukari wa mungu kwa wale waliwanguka. ukali bali kwako wewe wema wa mungu ukikaa katika wema huo kama sivyo wewe nawe utakatiliwa mbali na hao pia wasipokaa katika kutukuwa mini kwao watapandikizwa kwa kuwa mungu haweza kuapandikiza tena kwa maana ikiwa wewe ulikatwa ukatolewa katika mzaitun ulio mzaitun mwetu kwa asili yake kisha kwa pandikizwa kinyumi cha asili katika mzaitun ulio mwema Sizaidi sama wale walio waasili kuweza kupandikizwa katika mzaituni wa wenyewe. Kwa maana nduuzangu sipendi msijue siri. Ili msijue nekuwa unyakiri ya kwamba kwa sehemu ugumu unuapata Israel. Mpaka utimilifu wa mataifa waasili. Hivyo, Israel wote wataukoka kama ilivuandikwa. Mwokozi atakuja kutoka Sayun. Ata mtenga Yakobo na maasia yake. なひりんどぅのあがのうなお、に a、uh、n ぽん、uh um、l i, wa i ika, w a m ザンビザオ。バシ k コハバリアンジーリ、ウェメコアドゥイ、コアジリエ a バリ、l ハバリア、h レ、g チャグリワ、ウ a m e k ペンゼ、コアジリエババゼト。コサバブカラマザムング、ハザナマジュト。a b u ラ、ムトワケ。a マナカマンニニ h a ザマニム、m a j マシ o ン a Lakini ササ、メパタリハ、ニコココアスクワオ。カザーカ、ナハオ、ウ s ミアシササ。 Ili kukubata rehema kwenu wao nao wapate rehema. Maana mungu ami wafunga wote pamoja katika kuwasi ili ya wa warehemu wote. Jinsi zilivyo ku utagiri na hekima na marifa ya mungu, hukumu zake hazichunguziki, wala anjia zake hazitaftikani. Maana ni nani aliejua niayabwana, au ni nani aliekua mshauri wake, Au ninani aliempa yeye kitu kwanza nae atalipua tena. Kwa kuwa vitu vyote vietoka kwa ke viko kwa weza wake. Tena vinaregia kwa ke utukufu una yeye milele. Amen.